«Де той свідок з ночі. «Відпущено?» «Скаржився на біль від рани», звітує урядовець від дверей. «Свідок і не потрібен, ваша честь, бо загадка розкривається сама, що я можу показати з вашого дозволу», грайливо заговорив обвинувач. «Суддя, важливо почути. Я хочу, ваша честь, привернути увагу до простої обставини. Підсудний мав час коротко домовитися з скрипачкою про однозгідність». «Чи можу я поставити запит, ваша честь?» – підвівся оборонець, освітливши собі обличчя найтоншою посмішкою. «Суддя, можна. Тут потрібен вихід ступця. Постараюсь знайти. Чи я поправно зрозумів? На думку обвинувача вони домовились. Так, дякую. Хто ж до кого наблизився?» Калічна леді з свого закутка, повитого сутінню, пошкандибала до нього, чи він помаршував до неї, вистанувши з будки. Очевидна річ, він до її закутка трохи поблажливо відказує обвинувач. Дякую. В такому разі, леді і джельтмени, від цього дня одну з основ фізики твердих тіл проголошуємо недійсною, врочисто заявив оборонець. Що за нонсен ваш, обурюється обвинувач, який тут зв'язок? Прямий. Ви ствердили своїм нічним свідком, що він стояв у темній закутині близько до телефону і чув поклик. А тепер запевнили, що в той самий час до тієї закутини, де сиділа леді, підійшов під судний і намовив її в своїх інтересах. Отже, двоє твердих тіл. Нічний свідок і леді перебували в одному пункті. Рідкісний феномен. Суддя з гіркотною досадливістю до обвинувача. «Маєм сліпий завулок. Чий?» Обвинувач одягнувся в вигляд фізика, затрудненого таємницею так званих кварків. Тяжкість від думки порисувала чоло. Зрештою, вимовлено. «Ваша честь, підсудний скрипачка, могли домовитись?» «Маю запит до леді, ваша честь», – підхопився оборонець. «Нехай відповість, чи хоч один раз говорила з ним?» «Я з підсудним? Ні разу, оборонець. Прошу зважити, ваша честь. Чи міг він незнайомий скрипатці, який кинув походя і мовчки декілька срібних монеток у мисочку за почуті мелодії раптом, чи міг запропонувати участь у ограбуванні банку, в справі, з якою кожен кримінальник мусить під страхом смерти критися з дограничною пильністю? А тут перші стрічні особі на вулиці без потреби виляпати. Неймовірна річ, суддя. Бачимо так. До скрипачки сісти і відповідати, коли вмостилася з скрипкою повторно. Тут заперечено, ніби ви були за відкритою телефонною будкою і чули, як викликано поліцію, бо авто її прибуло при черговому об'їзді без визову. Так само, як і авто попереду, теж випадково проминаючи. Як то? Я ж бачила, попереду одно авто без поміт, обережно впливло в тіні, вросло. Кріпкому в каміню сади, я живу. На ньому я сушу мокрі черевики. До авта прилипав якийсь побродяга. Після відходу під судно я теж посунула додому, а пристала спочити в темній закутині за будкою. Сіла на своєму стільчику. Часом виглядаю, а з іншого авта на другій стороні вийшли троє до притінених банкових дверей, котрі від дворища. І двоє зникли всередині, а третій притисався до стіни навпроти. З банку замерехтіли огники через вікна. Коли ж наближалася позначена машина справжніх полісменів при черговому огляді, то з першого авта подано гудок, і мара при стіні навела ліхтарну смужку на вікна. Зразу огники там згасли. Проминула машина, вони забігали. Несподівано вернувся підсудний, мабуть, знову послухати, як граю, бо я склала особливу мелодію. В той час побродяга приплентався до купки цеглин, підняв одну і почав обходити музиканта. А він при загрозі віддалився до уступчатої стіни недалеко від будки з телефоном. За нею я ховалась. Побродяга ж, відкинувши цеглину, доклюнувся до першого авта, а відігнаний таки підхопив свою цеглину і вичікує в затінку. Повторився гудок, бо вибігли з банку. Двоє при мішках, а в третього якісь речі – тоді від першого авта погналися обидва, хто в ньому були, а відхідці з добичею навтіч. І відстрілюються. Самі під огнем заскочили в близький проїзд до якогось двору, заставлений великою тягарівкою між мурами.